سقوط تا انقطاع اتصال په او سوال عدم اتصال او په او سوال ته دا شاته د دل د دی او راوی ته یو نقل کول کی اما ايہ کونا من اول السنت یا اول د سند نه ایک د سند شپ راویان دی نو اول راوی سه سا ساکت اغنه دے ذکر شوه نکچر انقطاع اول د سند نه وي ويسمى معلقا دي احاديث معلق وي نوکله چې مشکات شری دی عمل کتاب کرا حدیث معلق دی نو د اول د سند نارویان حذف شوه دي یی ته سوی حدیث معلق و هاذ الاسقاط او دی اسقاط ته دې په اصطلاح تعالی تعلیق ورته وَسْاقِئَتُ دَا هُرْزِي دُن كَیْ راوی،, رَاوِی قَدْ يَكُونُ وَاهِدُن قَلَبَ سُوِی وَيُبَ يَو قَدْ يَكُونُ وَاهِدًا وَقَدْ يَكُونُ اَكْسَر قَدْ يَكُونُ وَاهِدًا قَدْ يَكُونُ وَاهِدًا قَلَبَ يَوِی وَقَدْ يَكُونُ اَكْسَرَ وَقَلَبَ دِیر وَقَدْ يُحْظَفُ تَمَام شپگ راویان دی طول حضف کی صرف د صحابی و د ربیر سلام ذکرون لکه دا مشکا شریف او ریاض صالحین کی دا غشان حادیث دی طول سند مخی نحضف کرے کما هوا عادت المسنفین لکه دا عادت دا مسنفین ہوگی یقولون دیوائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی لکه دا خدا اللہ حبیب ناوری دلی نی کی صور واسطی لکه سوالین و یا یو څو کتاب لیکلي وې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ګره مخکې سند حذف چې راچاوري دي وغه ده چا نووري دي دیو دا هغره نبي عليه السلام ته څنګه رسیدلی و نو یکه ټول سند حذف شي وتعلیقات کثیره فی تراجم صحیح البخاری تعلیقات ډیر دي فاوثرাজি مود صحیح بخاری شریف کی اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ و حدیث ذکر کئ یو باب کی, کی ترجمۃ الباب ذکر کیچه باب ان فصلاۃ یا صلاۃ من الايمان نو دے خپل یعنی ترجمۃ الباب کې معلق حدیث ذکر کئ اور رسو حدیث دے مسند ذکر کئ تاغ اسناد باقاعده ذکر کئ و پترجمه متل باب کې معلق حديث ذکر کړي داغه سند حذف کړي ځکه بخاری شریف کې علما او کلی چې وزرا دریسا او و احاديث دا سره د تکرار نه یې مقربات حدیث په کې پنځل لزلی ذکر کړي کمي باز نه کم او ذکر کړي دا سره د تکرار نه په بخاری شریف کې وزرا او دریسا او و احاديث او خالص بلا تکرار احادیث کو کې دو زره او شپږ سو دو حدیثونه دي بلا تکرار احادیث سورې نه یو په تکرار سره دي بلا تکرار احادیث دو زره شپږ سو دو حدیثونه دي دوی جورو څو لمشکاه شریف د احادیث په اعتبار د بخاری شریف لړېر دی هغه کې که احادیث د دې لړېر دي خو مقرره دي د دې کې مقرره حدیث نشته د دې کې بلا تکرار دي بلا تکرار اوغی کې سره د تکرار نچې او تقرار حدیث سوره سوره करत ذکر وي و زرا او درې سوا او حدیث دی. او بلا تکرار دو زرا شپڅو او دو حدیثونه وي نو یو تعلقات تعلقات یعنی حدیث معلق چې داغید دا اول نه سند حذف وي کثیره دیر دی فی تراجم صحیح البخاری با ترجمه د صحیح بخاری شریف کې هو دی تعلیقات د امام بخاری رحمت الله علیه الی رحم حکم الاتصال حکم د اتصال به ٹھیک د یو حدیث معلقو ذکر کی سند نے ذکر کړی خدا و خلق داسی صحابی لک حدیث متصل لانه ذک امام بخاری رحمت الله علیہ التغبا لازم کړي دی پزان فی ھذا الکتاب دی کتاب د بخاری شریف کې الله یاتی چې دی و نروڑی پدی کتاب کې الا بالصحيح مگر په صحیح حديثه دا په ځان لازم کړي چې زه په بخاری شریف کې زویف حديثونه ذکر کوم هدي وجنه الله اتفاق دي چې اصحن کتب بعد کتاب الله الصحيح البخاري دا الله دا کتاب نه پس د دې زموږه لپاره ساو د اسمان د لاندې کې کتاب دی نه بخاری شریف هم په دې ډول او امت اجماع او اتفاق دي اوراده علم پړي روخارو کې تقریبا تقریباً سشپاڑ سو قالو کی محنت اکڑو دا یو کتاب اعجب اکڑو هر حدیث چې بے کل لکلو نو دورکات نفل وے کول سولات استخار وے کولا او دا طول روزی شریفی کے در یاز الجننا در روزی او دا منبر پر منز کی بخاری شریف لکلے نگو سورم محنت شروع هر حدیث سر دورکات نفل کول سولات استخار کول او هر حدیث لغسل کول ډېر شپار شفارش کالد بوخاري شریف فراجمقوله باندې شي نا شو امام بوخاري رحمت الله علیه دې ډېر لوی عظیم شخصیت دی هو د نړۍ لوی خلق چې په عمر کې څومره احسان دی دنیا کې ډېر د پریش په اوت کالې فوجو د بل تیر کړې امام بوخاري رحمت الله علیه غجون کې عظیم شخصیت وو هیڅ چرته چې ولاړو دربارۍ مليان او بادشاه به مخالف نا وطن به پری خوبل نه بلاله هله د دربارۍ مليان ورپسې اخیر کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ وہ دیر تاخیر سے اللہ تبارک و تعالی نے لاس نادری رفع حسب کر اور کو لاوۃ نے خوبما تنگ شے مازان طرف توالی تو امام بخاری رحمتہ زیادہ سے پریشانو دور لے صبر چے چارہ اللہ تعالی تعلق دیر ہوئی زمرہ پاغیدہ دنیا رات گئے لو دم درباری ملیاں او ددی باطل پر رسول عذاب پر اپی او ویله مر سرنی او پس رواني دید اللہ سا امام بخاری رحمت اللہ لے رید زیاد پریشانہ لئنہو التظم فی هذا الكتاب اللہ یاتی اللہ بیس صحیح دلہ زنکڑی دی پزان چپدی کتاب کے بدے نروڑی مگر حد صحیح حدیث پر آڑی ولیکن نها لیکن دغو مردان ولیکن نها دغت علیکات دیمام بخاری رحم اللہ لیست فی مرتبت مسانی دیہی ندی په مرتبه د مسانید دا, مسانی دا. کیږي مرا مسانید غوایاتونه دي چې غي صنعت سره ذکر کړي دي ترجمه تل نفس یو په ترجمه تل باب کې معلق روايتونه دي نو دغه معلق روايتونه د اغا مسانید په مقابله کې مرتبه کې کمی ترجي وایي ولیکن نهه لکه دغه معلق روايتونه د تعلیقات ليست فی مرتبه مسانید ها د امن دی مرتبه د مصانی ذکر ایلا ما ذکر منها مسندا مگر هاغه چې د ذکر کړي د غو تعلقاتونه مسند سره ذکر کړي بعض داسیو کې ترجمه الباب کې معلق حدیث ذکر کی بلا سننه ورسوی اغا سندن ذکر کړي نو بیا د معلقم په مرتبه ده څه کړي د مسند حدیث کړي ایلا ما ذکر منها مسندا في في ماضي اخر فضل من كتابي دخل الكتابنا دا ان شاء الله ډېر ډېر وایو د زنانو طالبات ورته رسیدای چې ډېر ډېر ګوري وشي ډېر ډېر ګوري تقریبا نیمه نیمه ورو ورو صفحه ګوري تاسو متول شيشته وے صلی الله عليه وسلم کديو فراقو او کله فرق دي شي فيها پدې تعليقاتو د بوخاري شریف کې امام بوخاري چې کوم معلق روایتونه ذکر کړې دي نو کله په هغه کې څه کېدې شي فرق کېدې شي سوچوله کوي به انما ذکرہ به صيغه الجزم والمعلومه وې به یقینا هغه معلق روایتونه معلق روایت څه ته سپې جندو چې دا یې سند سوي تل اغشی ذکر کی امام بخاری رحمت اللہ علی بی سیغت الجزمی پسیغید یقین سرا والمعلومی دعاتی تفسیریں معلوم سیغت ذکر کی سیغت الجزم او معلوم سیغی او شلوئی یعنی معلومی سیغی سرے ذکر کی مجہول نوی کا قول ہی لکا قول امام بخاری رحمت اللہ علی قال فلان و افلانی او تارا فلانی ذکر فلان فلان ذکر کړی نو لو چې او معلوماود یقین صیغه ذکر کی نو دل علی ثبوت اسناده عنده دا دلالت کوي په ثبوت د اسناد او د سند د معلق حدیث عنده په امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فهو صحیح قطعا دا حدیث به صحیح وی یقینی و ما ذکرهو بصیغه التمریز او هغه چې د کیږي په صیغه ده تمریز سر دی مجهول صیغه ته صیغه تمریز وې تمریز بيمارای ته نو پدې کېم چون کې زو ف بيمارم کمزورې کیږي مجهول صیغه کم د معلوم مقابله کې کمزوري را ول مجهول د را تفسیري صیغه تمریز د فاردا ول مجهول عت تفسیري کقیلہ لکه امام بخاری رحمت الله علیه کقیل وی له شوی دی او یو قالو قیلا او یوقان سره وی قیلا او یوقان دا سویل شی وی یدا سوی او ذکرہ یره دا ذکر شی وی دا مجهولی صغیری نو کله دې په ترجمه الباب کې یو حدیث په صغیره تمریز او مجهولی سره ذکر کی نو فی صحتہ عندو کلامو د دې حدیث په صحت کې امام بخاری رحمت الله علیه په نس کلام شتا دیو جنہ تی دا سوچ کوي چې محدث وکلا معلومه صيغه ذکر کوي کله مجهولہ رو دي معلومه او مجهولہ کله غي مقصد نه وي ولکنہ لمما اوردهو فی ھذال کتاب لیکن نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کله چہ روڑے دے اوردهو روڑے دے دا معلق حدیث فی ھذال کتابی پوری کتاب د صحیح بخاری شریف کی نکان له اصلن ثابتن وی بد دی معلک حدیث دا پار یو اصل ثابتا سی نگرونه خدا غی پنیز دی حدیث لیو اصل ثابتا ولی هادا قالو دغا وجد چه علماء کرامو فرمائی لی دی تعلیقات البخاری متصلت صحیحت وی تعلیقات دا امام بخاری دا با متصلو یو صحیحوی دچه کم معلک روایتنا ذکر کری دا با باساندوی دا با متصلوی صحیحوی او دا ردی پني ثابتي ځکه په کتاب کې زکر کړي دا خبر اخلاص شو و و ان کان سکوت فی اخر السند دا خدای اول سند کې چې سکوت دا خبر داوی تي ری شی و ان کان سکوت فی اخر السند کچري وی سکوت په اخر د سند کې ګور اخر د سند د چې ا نبی رحم السلام ته او اول د سند د غې له وای چې هغه د نبی السلام نه داخل لريواله کچری دا سقوط دراوی ساقی تیدل و غرز دل پاخر دسند کی نبیاء پاغی کدا تفصیل لے فَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَابِعِي کچریوی سقوط پس دا تابعینا اے تابعی و ایچ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و صحابی نے ذکر کری نفل حدیث و حدیث مرسل لے یہ حدیث مرسل بیا او دام کله گورا کلا تابعی گورا دبل تابعی حدیث ذکر کئی نو کچر تابعی دصحابی دا حدیث ذکر کڑی خو ذکر ندے کڑی نو الصحابت کلهم عدول دیتن بیا حکم دا مرفوع اندیوی خو کلا تابعین دباز تابعین ان حدیث ذکر کئی دی حدیث تا مرسل ہوئی وحاو الفیل ارسال او دی فیل د محدیسین په اسطلاح کې ارسال ہوئی کہ قول تابعی لکه یو تابعوی وای برابر خبره کدا په کبراو تابعینو کیویو او په صغاراو کیوی بعدي تابعین اغا پس کی کشرانو باقي مشرانو تابعو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي متابعي رسول الله نو دیدل خو د یا تابع کو یا صحابی حذف کو نو لید حدیث مرسل وای وقد یجی عند المحدثین او کلا رازی پنیس د محدثینو المرسل والمنقطع بمعنى حدیث مرسل و منقطعی و بنا منقطعی یعنی حدیث کی اوراوی ساقط تے اول نہ دے یا اخر نہ او مرسل کہ خدا وګره د منقطعی تعریف سو یو راوی ساقط تے او کلا مرسل تم منقطع وئی دا پےو معنی سر رازی دا, دا بعض محدثین قول لے والاستلاح الاول واشهر خداوالاستلاح د مشهور را چې په اخر د سند کې راوی ثاقف لري ته مرسل وي او کځې په ځای ثاقف وي نو هغه ته منقطع وي ته نوږی په خبره وایي وحکم المرسل د مرسل حدیث دای حکم سره التوقف عند جمهور العلماء دابه توقف په د جمهور علماو صبر صبر کې توقف لے لے نو دی نو هیڅ یو خبرې لپاره انتظار کې جوانو کا پته ولېږي چې د خدعا راوی حذف کړي چې دا کم راوی دغه ذکر کړي چې دا قوی دی او کو ضعیف دی نو تر څو چې د دغه صافی شوي او د لری شوي راوی پته نیلېږي چې دا قرار یو کوټره نو تر هغه پورې حدیث په عمل کې توقف پکې دا د جمهور محدثینو قول له لانه زکه لا دا تپتن لگی چنن ساقیت سقعت چه دا ساقیت دا غرزی دن کے راوی سقعت اولا یاکنا لئنن تابعی زکتابعی یرد یعنی تابعی دے روایت نا کر قیده بل تابعینا وفی التابعی سقعت وغیر سقعت فتابعینو کی سقم وغیر سقم پوی دیکھ حبر آبات فتابعینو کې باز سقو څه عربي غلوې چې په هغه اعتماد وی او هغه کې د اصول الحديث ټول شروطونه موجود وي هغه څه هغه نه وایي دی په لوګوري چې هغه د روایتونو هغه شرایط موجود دي ورخ چې وي د عربي زویست د معنا نه دا معنی نه چلوایا رسول الله عليه السلام نه وته بلکې هغه شرطونه توره دې، یوه ځنه مون په بعضه هغه خلکو باندې د حدیثو د شرایطو د کمی د وجه ناراحت کو چې سو کالمخ کې زمونه جنت ته رسیدلی و. ودا هر شیخ په شرایط کې په خبره وای. لکه مثال په یو مسلمان دی ډېر تقوا دار دی خو یو صفت تاغي نشته. نو د ایمان او اسلام د وجه نه ته خو دروغ نه چې دغه د افلانې صفت هم ده. دا سي د روایت د نقل کول او خپل شروع. مثال په تور دنيوي لحاظ یو سری دی او غړی ان توادار د او پرزګار دی او پیار دی خو دغ په ډانتهې او باابت کې مهارت نشته نو داغ د نور اسلام او د تقوا د اقلل سره خدا صفت اغله نه شي ثابت ولې ځکه دا هر یو فن خپل شروعويغ شروع چ چې کې چې کمی نود داغشی او دغفن ماهر هغې قابلو مستحق نه دی. دا خو د جممهور قولو داوی حنیفهبل د عمام اغو هنیفرهرحملهله. ورداوی صلی اللہ علیہ امامانوں کی مشر امام نزدکور کا امام اعظم وے سکور تسوی امام اعظم ورتوی نبا زینفو ہوئی چی امام اعظم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ودا امام سے ابن ال امام اعظم سو کوئی نداد پیغمبر کا مقابلہ کی وے کہ دانی نور مقابلہ کی وے دقیق خبر وے لگا صدیق سچے صدیق اکبر وے مدال اللہ کے پیغمبر کو مقابلہ کی وے کہ نور مد میں فاروق اعظم ته چې فاروق کې عاعب وایئ نو دا د لبی په مقابلہ ک وئ که د نرو په مقابله کوي ما آظم ته چې ماې آاعظم وي پهټولو کېلوئ نو دانا چې داې دپې غمبر نه ل دا خو د یو مسلمانه کې دا ل سګهشي دا امامااعظم چې ورته وئ نو دا د د نو نور مو پیې اعتبار وئ خ داغې چې چا چا سره بزو کې نه شي که نه نو بیا دغ هرر امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام عاظم فرقیه اقدم رضیق بن نمد نعمان او دوالی دو سیب نمیو ثابت او دائی پا اسی حجرائی کی پیدا شعره او پا ایک سو پچاس حجرائی کی وفات او دی او دوی ملاقات دا آنس رضی اللہ عنہ وسر شعره نداغورا بلا شکو شو بے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے تابعی دے دا مقام د جنور ادریو امامانو نرے پا اسی حجرائی کی امام ابو حنیف رحمت اللہ لے پیدا او په 150 سو کې حجرائی کی حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ لے وفاد شہرے او په صحیح قول دا علماء سره دا دوی دا آنس رضی اللہ عنہ دا باز نور صحابہ اکرام سره ملاقات ثابت دے ومالکی نوپنی دیمام مالک رحمت اللہ لے دا پا دی سنور امامانو کی دیم نمبر امام لے دیم نمبر امام لے دتوئی امام دار الہجرا ددنم دے ابو عبداللہ مالک بن آنس رضی اللہ عنہ دے پا تریان میں حجرے کی پیدا شوئے پسکی تریان میں حجرے کی, کی او بیا وفات شوئے دے پیوصل یوکم یوکم اتیاه ما حجری لوی شانو د امام مالک رحمت الله له لوی شانو د امام مالک رحمه الله د دې دعاوو لوی لوی امامانو په نس المرسل مقبول مطلقن دایوی مرسل حدیث مقبول له مطلقن اے حدیث مرسل شي وي داو با قاعده مقبول زدای پنس باندې او را دادا واخل کو زدو نادند ويرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضد دی ته اہل رائے وای جمهور محدثین مرسل حدیث باندې حجت نګړي بلکې توقف کوي امام صاحب وای مرسل حدیثم سے شیر اور جب علماء محدثین پهنځ وایي حدیث باندې عمللی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قواعد داری چیز وایي حدیثو د منقولات سره چويي وایي حدیثم په او مثاله کې مجتهد به قیاس بلکه پس غیف حدیث دیا ملوخی کو قیاس و اجتحاد دے لگئی نو دی دعاو امامانو کو نزبانی مرسل حدیث مقبول لی متلقن وهم یقولون دا دعا ایمو وی او دا دی تابدار وی انما ارسلو دی راوی چی دا حدیث مرسل ذکر کرے نو دی مرسل چی دا مرسل حدیث ذکر کولو لکمال الاسوک والاعتماد نو دا د وږي د کمال او شوک وې ته ما دا بروسینا چې دې یقین او تاسوق چې زن ذکر کوم ندا کبیر اوی لري کای په برابر لئن ان کلامه فی ثقه زکه کلام خو په سیکر اوی کړي ولو لم یکون عنده صحیحہ کای چره دا حذف شوی راوی چې دا غننده ذکر کړي دا د پونی صحیح نوي نو لم یرسل هو دبد حدیث مرسل ذکر کوو زکر کچردانسی سوکی دی پا لوگورا چی او راوی دی وجه نا حضف کو چی آز ویفو چی دی وی خلکو لپتو لگی اندا خوبی اٹگی دا پا دین کی نو دی وجه دا ای دواروی چې دا دچی دا حدیث مرسل <سؤال> جا کرکولو نو دا وجه دا کمالی و او و اعتماد و بروسینہ بچاری د پنځه د سکه نوې نو د بمرسل کول نه د هدي ولم یقول د داسه نی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ته بیان ني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خداداده چې وي نو د د پنځبانې څخه شي وي نه دا حدیث صحیح ه وند الشافعی اونی امام شافعی رحم الله دا ګره پدې صلورو امامانو کې درهم نمبر امام دې امام شافعي رحمت الله عليه امام شافعي رحمت الله عليه پدې صلورو امامانو کې درهم نمبر امام دې او دا د محمد بن ادريس الشافعي د 150 هجري کې پيدا شولې او د بیا وفات شولې پا دو سو چار حجرہی پا ایک سو پچاس حجرہی پیدا شعر لیکن امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جبکم کال وفات تفاق کال امام شایف رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئی اور پا دو سو چار کیوئی ایسی شعر نالوی محدثو لی شانو علی امامو قریشی امامو امام شایف رحمت د علیہ دی امام اربعو دیمان علماء کتابون لگید ار امام عجیب عجیب واقعات دا دور ټول مسجد دې په روان وکړ دې ته الله ډېر لوی کمال ور کړ امام شافی رحمت الله علیه وئی ان اوعت زدا بی وجه اخر کدا مرسل حدیث مضبوط کړی شي په یو بل وجه سره مرسل نو مسند برابر خبره دا کبل مرسل حدیث تایید لراغه او کومسند راغه و ان کان ظعیف اگر که ضعیف حدیث دې وچ دې دي مرسل تقوییت پیراغه نقوبلا بیا بهغه مرسل حدیث قبول ولې یو مرسل حدیث دے وی خود دی وای حجت نه لې هو کد دې تایید کی بل مرسل حدیث مراوه یا بل مسند حدیث اگر کدغه مرسل چې دې تایید د پاروی یا مسندوی دا ضعیف مينو قبلا بیا بهغه قبول شي وعن احمد قولان اور امام احمد ابن حنبل رحم اللہ ندو قولو ندی دا صلور امامانو کی خیرن امامنے دی صلور ایم, ایم ایم موکی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دا صلور امامنے دی پی یوصل یوش پیتمہ حجرے کی بغداد کی پیدا شعو او پدوس ویوصل ویختمہ حجرے کی وفات دیتو ای امام احل السنہ امام احل السنہ او دتم بیر تکلیفونه ملاوي دي لکه سه امام ابو حنیفه رحمتہ اللہ دنیا تکلیفونه دور ده د پدورو والے شو او نو دلخ بلم تکلیف ملاوي دي امام صاحب دا حال چی تکالیف به را ذکر کړل کی امام صاحب پکوړو والے شو امام ابو حنیفه رحمتہ اللہ علیہ جنازه ده جن نه روتو نوې دوره به امام احمد بن حنبل رحم الله وجلل د امام ابو حنیفه واقعیات شی به ذکر ګل جیګیره بيټول لوندشه امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کوڑی د دین له فار دوره تکالیف چل کړي امام احمد بن حنبل رحم الله له دو قولونه یو قول دا دی چې دا مطلقن سره مرسل حجت دی او یو قول دا دی چې دې کې دغه تفصيل له کم چې حضرت امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوو دغا ای نبی بارکیدا دو قولونه دی و ها دا كله دایته نو ان شاء الله دروند حدیث مرسل تفصیل لر ل ذکر شاو او حدیث مرسل لیدوی چې سقوط فاخر د سند کی وی یو تعبیر افاسیا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دسه فرمایلی لدی تعبیر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو قتلے. او تعبیر کله د تعبیرونو روایت نقل کړي دی حدیث مرسل وی او دا جمہورو محدثینو پا نزبانے حجت او دلیلو پا دین کی دلیلو او امام اگو حنف رحم الله امام مالک رحم اللہ نور ایمہ اکرام وی چینا دا حجت دے دا پا دین کی دلیل لی پا دیو اثبات دیو مسلی کی دانا گی دی امام شاکر رحمت اللہ علی قول در لذکر کو دی امام احمد ابن حنبل رحم الله ندوری وائیتو نو اوز در لوی و ها را کلو ہو و ادا غن تفسیل چی تا دا طول اغا وخت ده ادا علماء کل چی دا علم دی رابیتا یا ادا علماء کل چی دا خبره مالومی چی ان عادت ذالک تابعیی چی عادت دا دغی تابعی دا مرسل چی دا حدیث مرسل ذکر کئی الله اللہ یرسل اللہ, اللہ عنی السقات چی دے ارسال نکئی مگر دا سقو راو یانونا دا تابعی پا دی چې وی چه دے روایت دا سقو دا مضبوط و نعبائیت ما در آویان ننکل کئی وینکان آدتو عادت دا دا غتابی این یرسل آن السقات وان غیر السقات چې دے حدیث مرسل رکر کئی دا سقا و دا مضبوط و دا قوی و دا بایت ما در وان غیر السقات او د غیر السقو نن وفا حكمه هو التوقف بالاتفاق حكم نداس حدیث مرسل اغه توقف ده په اتفاق سره په دې عمل کیږي بلکی قتېبشي قدر دې نه پارستایي په پا بل روایت سره موجود چې خپل عمل په کېږي ورنه په دې کې توقف وایي پسې خبره وکذا قیلہ وای کذا قیلہ درني ویل شي وفی تفیلون او پهې حکم د هی چې مورسل کې تفصیل ل ا زیاد دا منظالې ک ډیر زیات د دینا تا خو دلو ایما مخ سر ځکرکو نرو مفصلو اصولو حی شرو کې ذکر کړی وفی تفیلون او په کې تفصیل ل اددو من راک زیات د دینا د ذکر کړي د دغه تفسییل عمامڅخاوی في شرح الالفيہ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم